Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад Де ТРУЦЕНКО. Розділ тридцятий. Червоні щоки і мокрі очі. Через півгодини Батшеба повернулася додому і запалила свічки. Її обличчя так і пашило від збудження, що втім тепер траплялося з неї досить таки часто. У вухах у неї досі звучали прощальні слова Троя, який провів її до самих дверей. Розлучаючись із нею, він повідомив, що їде на два дні в БАД, до своїх друзів, і знову поцілував її. Треба сказати, що того дня вони не домовлялися про побачення. Хоч Трой і з'явився в той вечір на дорозі, саме в потрібний момент. Він було закинув про зустріч, але бац категорично відмовилася, і тепер вона відіслала оука лише про всяк випадок, побоюючись, що він зіткнеться з Троєм, якщо той таки приїде. Бачеба опустилася на стілець, збурена і збентежена пережитим. Аж раптом схопилася на ноги, мабуть, прийнявши якесь рішення, і сіла за свій секретер. За якихось п'ять хвилин, не відриваючи пера і без єдиної поправки, вона настрочила листа Болдвудові, що перебував у околицях Кестербриджа. Тон послання був м'який, але твердий. Вона повідомляла, що серйозно обдумала його пропозицію, адже він дав їй час на роздуми, і остаточно вирішила, що не піде за нього заміж. Вона казала Оуку, що почекає, поки Болдвуд повернеться додому і тоді дасть йому відповідь, але нині вона була вже не в змозі чекати. Листа можна було відіслати лише наступного дня, але він аж пік її руки. І Батшева пішла до кухні, щоб передати його однією із служниць. На хвилину вона зупинилася в коридорі. З кухні долинали голоси, розмова йшла про Батшебу й Троя. Якщо він одружиться не з нею, вона так і напевно відмовиться від ферми. Отакої, От щоб тільки лиха не зазнали вони, побозбувшись маєтку. От мені б такого чоловічка. Бачва була надто мудра, щоб ставитися всерйоз до пліток наймичок, але занадто по жіночому не стримана, щоб не відгукнутися на їхні слова, які слід було б залишити без уваги. Вона вихором влетіла на кухню. Про кого це ви говорите? запитала вона. Служниці збентежно замовкли. Потім Ліді щиросердно зізналася. «Та ми тут балакали про вас, панно?» «Так я й думала. Слухайте, Меріан, Ліді і Музо. Я забороняю вам робити такі припущення. Ви ж знаєте, що мені діла немає до пана Троя. Я терпіти його не можу, це всі знають». «А вже ж», – повторила вона, – «я його ненавиджу». «Та ми знаємо, що ви його ненавидите», – відгукнулася Ліді. «І ми теж». «А я страх, як його ненавиджу», – бовгнула Меріан. «Меріан, отож ти, брехуха, і в тебе вистачає духу його сварити?» Накинулася на неї бачива. «Ще сьогодні вранці ти захоплювалася ним, підносила його до небес. Хіба це не так?» «Так, панно, але ж і ви його нахвалювали, а він виявився пройдисвітом, то й спротивився вам». «Ніяк і він не пройдисвіт. Як ти смієш мені це казати? Я не маю права його ненавидіти, і ти не маєш. Та й ніхто на світі». Але все це дурниці. Яке моє діло до нього? А ніякого. Він мені байдужий, а я не збираюся його захищати. Але майте на увазі, якщо хтось із вас скаже, бодай, слово проти нього, миттю звільню». Вона шпурнула листа на стіл і кинулася у вітальню з важким серцем і очима, повними сліз. А Ліді побігла за нею. «Ох, панно!» – лагідно сказала Ліді. «Прошу вибачення, ми вас не зрозуміли. Я думала, він вам милий, але тепер бачу, що зовсім навіть навпаки». Зачини двері, Ліді!» Ліді зачинила. «Люди завжди базікають сіля, дурниці, панно!» – провадила вона. «Тепер я ось як відповідатиму!» «Та хіба така леді, як пана Евердін, може його кохати?» «Так просто і очі крижу!» «Ох, Ліді!» – вибухнула бачева. «Яка ти простачка! І така нездогадлива! Де ж у тебе очі? Чи ти сама не жінка?» Світлі очі Ліді округлилися від подиву. Та ти просто осліпла, Ліді! Вигукнула батчеба в пориві горя. Ох, я кохаю його до божевілля, до болю, до смерті! Не лякайся мене, хоч може я і можу налякати безневинну дівчину. Підійди ближче! Ближче! Вона обхупила Ліді руками за шию. Мені треба сказати це кому-небудь. Невже ти не знаєш мене? Як же ти могла повірити, що я і справді його зрікаюся? Боже мій, яка це була ганебна брехня! Хай вибачить мені Господь! І хіба ти не знаєш, що за жінці нічого не варто на словах зректися своєї любові? Ну, а тепер іди собі, мені хочеться побути на самоті. Ліді попрямувала до дверей. Ліді, йди не сюди. Урочисто присягнися мені, що він зовсім не вітрогон, що все це брешуть про нього. Пробачте, пано, хіба я можу сказати, що він не такий, якщо капосне дівчисько, і в тебе вистачає жорстокості повторювати чужі слова? У тебе не серце, а камінь але якщо ти або хтось інший у нас посмій його картати вона схопилася і побачила і почала бігати від коменка до дверей і назад ні панно я нічого не кажу я знаю що все це брехня вигукнула ліді налякана незвичайним запалом бачеби ти підтакуєш мені щоб догодити але знаєш ліді він не може бути поганим хай що там про нього кажуть чуєш так панно так і ти не віриш що він поганий «Ну, вже й не знаю, що вам сказати, панно!» – розгублено пробалькотіла Лідія із вологими від сліз очима. «Скажи я ні! Ви мені не повірите! Скажи я так! Ви на мене розгніваєтеся!» «Скажи, що ти не віриш цьому! Ну, скажи, що не віриш!» «Я не думаю, що він уже такий лихий, як про нього базікають!» «Він добрий! О, яка я нещасна!» – зі стогном вихопилось у баджоби. Здавалося, вона забула про Ліді і тепер говорила сама до себе. «Ліпше б мені з ним ніколи не зустрічатися. Кохання завжди нещастя для жінки. Ох, навіщо тільки Бог створив мене жінкою? І дорого ж мені доводиться розплачуватися за задоволення мати гарненьке личко. Аж ось вона отямилася і різко обернулася до Ліді. «Май на увазі, Лідія Смолбері, якщо ти комусь передаси, бодай слово з того, що я сказала, я ніколи більше тобі не довірятиму». Відразу розлюблю тебе і митью вижену. Вижену! Я не буду нічого розголошувати, відповіла Ліді з виглядом ображеної гідності, в якому було щось дитяче. Але й служити у вас не буду. Як вам завгодно. Я піду після збору врожаю, або на цьому тижні, а то й нині. Здається, я нічим не заслужила, щоб мене сварили і ні сіло, ні впало кричали на мене, гордо сказала дівчина. «Ні-ні, Лідді, ти залишися зі мною!» – баякнула бачба з примхливою непослідовністю, переходячи від зарозумілості до благань. «Не звертай уваги на мої слова. Ти ж бачиш, яка я схвильована. Ти не служниця, ти моя подруга!» «Боже, боже, я сама не знаю, що кою відтоді, як цей біль почав гризти мою душу. До чого ще я дійду? Напевно, тепер будуть самі напасті. Часом я думаю, що мені судилося померти в богадільні. Хто знає, може так воно і буде? Адже у мене жодної близької людини немає». «Я більше на вас не ображатимуся і ні за що вас не покину», – голосно слипуючи відтукнула Ліді і кинулася обіймати Бачебу. Бачеба розцілувала дівчину, і вони помирилися. «Не так уже і часто я плачу, правда, Ліді? Але ти змусила мене розплакатися», – сказала вона, усміхаючись крізь сльози. «Постарайся все-таки вважати його порядною людиною, добре, моя люба Ліді». «Постараюся, панно». «Він надійна людина, хоча з вигляду й навіжений». Це краще, ніж бути, як деякі інші, паливодою, але з вигляду надійним. Боюся, що я саме така. І пообіцяй мені, Ліді, зберігати таємницю. Чуєш, Ліді? Щоб ніхто не довідався, що я плакала через нього. Це було б жахливо для мене і зашкодило йому, бідоласі. Навіть під страхом смерті з мене нікому не витягнути ні слова, пані. Палко відповіла Ліді. І на очах у неї зблиснули сльози не тому, що їй хотілося плакати, а просто через те, що... Володіючи вродженим, аристистичним чуттям, вона, як багато жінок, за таких обставин хотіла бути на висоті. «Мені здається, сам Господь хоче нашої дружби. А як по-вашому?» «Я теж так думаю». «Але ж ви більше не сваритимете мене, правда?» «Я навіть боюся. Ось-ось ви кинетеся на мене, як лев. Здається, коли ви оце так розгніваєтеся, то ви й чоловік у рівня». «Та що ти?» Батчаба усміхнулася, хоча їй не сподобалося, що їй можна уявити як таку собі амазонку. «Сподіваюся, я вже не аж така грубіянка і не схожа на чоловіка», – проводила вона не без хвилювання. «О, ні, ви не трохи не скидалися на чоловіка, але ви така сильна жінка, що часом можете нагнати страху». «Ох, панно», – проводила ліді, глибоко зітхаючи і прибравшись скорботного вигляду. «Хотілося б мені, бодай, трохи бути такою, як ви. Це такий захист для бідної дівчини в наші дні».